Tjenare killar. Trist med landslagsuppehåll i helgen då ni inte får se mig spela veckan som kommer. Förmodligen inte i alla fall. Jag föddes i Macclesfield 1932. Nej, nu skojar jag bara. Eftersom Andisan Körnberg är tillbaka så kan vi väl i alla fall bjuda på att säga att jag är otitalist. Så då skulle man ju kunna anta att jag fortfarande är aktiv. Macclesfield ligger faktiskt rätt nära den klubben där jag spelar idag Vilket som då inte är QPR Det var 2000-2001 som Dennis redan snällt har berättat som jag var där Men med andra ord så är jag ju inte då någon legend i den här klubben Eftersom jag var där så kort <laughs> Nej, jag fostrades faktiskt i en annan Lombanklubb Tottenham Hotspurs Men lämnade dem också väldigt tidigt men i och för sig så återkommer jag till Tottenham senare i min karriär. Det är vad ni får. Väldigt tysta. Eh, jag, skulle, jag, jag skulle kunna... Jag ska föra lite anteckningar. Det fick man göra va? Ja, det får inte hur mycket du vill. Vad heter... Ska vi kliva vidare? Mm. För åtta poäng. Jag spelade i U20 landslaget som ung tillsammans med andra kommande stjärnor som Ashley Cole, Andy Johnson och Etherington. Ja, De andra sista två där de var väl halvstjärnor i alla fall. 2005 då fick jag spela i A-landslaget för första gången och det var i Sveriges egen Casanova Sven Göran Eriksson som kallade upp mig dit. Efter det så var jag faktiskt ganska frekvent återkommande i The Three Lions som landslaget kallas. Men tillbaka till QPR 2002-2001. Eh, när jag spelade där, då spelade vi championship. Och tyvärr så åkte vi ut i året. Eh, jag var en ung lovande spelare. Och utöver mig så fanns det faktiskt inte så många andra stjärnor där. Man får inte ut mycket. Där än. var det. Fan, snål. Herregud, <laughs> ingenting åt det. Nej, ni är uppmärksamma så får man in ja, någonting ja, som är viktigt ja, för mig. Ja, ja. Ja, jag har ju redan skrivit ett namn, men jag har inte vågat... Jag... jag vill bara kunna räkna bort det innan jag stryker. Ni skulle inte ha varit så kaxiga i början på den här säsongen när ni sa att allting var så lätt. Liksom. Och så... Fast då var det ju lätt. Så. Men just nu, ja. det enda man har att gå på det att han har spelat i QPR och i Tottenham. Det fanns, fanns säkert några andra grejer. Mm. Som jag har sagt. Men eh, vi trampar vidare. För sex poäng. Conny Olsson. Han är nog knappast inte min största beundrare. Tur att Svennis var det mer. I landslaget lävde vi faktiskt till slut 22 mål på 42 matcher. Efter QPR så var det Portsmouth som plockade upp mig. Men det blev bara ett år där innan Aston Villa stod på tur. Men... Jörgen. I... Ja. Hey. Fuck. <laughs> Jürgen, ska alltså, lisa... Det är det här ordnamnet jag har haft sen, sen första. Skulle du ha sagt det sen första? Då? Men, men jag är inte helt säker. Vad sa du? Vilka var det som efter Portsmouth? Jag kan läsa upp här igen. Efter QPR så plockade Portsmouth upp mig, men det blev bara ett år där innan Aston Villa stod på tur. Men det gick ingen vidare där heller, så det blev ett lån till Norwich. Och sen blev jag dessutom såld till Southampton. Ja, som ni märker så har inte jag varit ett ämne för de största klubbarna. Och därför så hittar ni bara en FA-kuppel på min meritlista. Anders, har jag fel? Du gissades alltså på fyra pengar, Anders. Du får ju höra nästa också. Ja, ja han ni... ja, kan vara före Per. Jag är helt klost. Ja, jag känner på att den här var lite taskig. Men vi, vi kör vidare. För fyra poäng. På fyra poäng så blir det en ovanligt kort ledtråd faktiskt. FA-kuppen och den titeln kom 2006. Med ett lag vars fans drog den fina ramsan för mig. He's big, he's red. His feet stick out the bed. Då hade jag fel. Ja, jag läser för två poäng också här. Eftersom du får den. Att bli ratad av Conny Olsson i Hälsleholm och sedan spela för Englands landslag. Det är faktiskt en bedrift. Conny Olssons fotbollsöga måste ha varit så där. Och när man googlar honom, ja, det verkar som att han bara tränar juniorer där nu, men nu ska vi inte vara elaka mot Conny. Jag spelar just nu i Stoke on Trent och trots att Harry Redknapp som vanligt har försökt köpa mig och denna gång tillbaka till QPR så blev jag kvar i år och still going strong. Eller lång. Ja, när man är över två meter lång så finns det ju alltid ett brittiskt lag som vill tänka baksträvande fotboll och typiskt old school British. Ja, jag gissar... Söderberg, vem var du gissar? på? Nej, jag gissar på Emil Hesky. Ja, Andy? Kevin Phillips, som inte ens är <laughs> och Peter the Tall. <laughs> Peter, Men... Peter Crouch var det Ja. Du, han var näm ute den också. du nämnde att, du, att han spelade i Liverpool. Ja. ja, fast i den ledtråden så var det? Ju... det? För att det var vad det, jag tänkte, vad väntar på på Heskier? Nu kommer en... Ja. Du hade ju kunnat varit Heskier också. <laughs> ja, Heskier spelar ja. i QP. Men hade jag jätte, hade jag gett det Liverpool <laughs> så hade det blivit lite för lätt. Ja. Jag ville hålla det lite ja, precis, svårare. Precis. Så det, det är, vissa grejer som man håller ja, på. Nej. Mm. Ja. Två gång best på det också. Ja. ja.